Mintzola osko lantegia eta Euskal Herriko laboa katedrak bertsolaritzari laritzari boruzko lau ikerketa diruz laguntu ditu. Hauen artean, miren artetxek, ipar Euskal Herriko, gazteen izkuntz identitate eta porta inguruko ikerketa. Bani, azpalitin emilen e, sozio-linguistikaren gaian murgilduta eta banoen gogu atezioa teiteko, hain zene de, ba, bertso eskolen inguruan eta hizkuntza erabileraren inguruan eta kasualitatez edo bueno lan handi baten ondorioz Mintzolak eta ehuko Mikelagoak Akadetrak Elkarlaean ateratzen ba bertsularitzaikergaia izango zuen doktore tesis baterako ba postuak eta aurkeztu egiten negi gokitu zitzaian eta hola agitu nahi zazken ba urtetan lanean hmm? peska bat nola egituratuko duzu lana zeintzuk izan dira baita zure ba iturriak, nola antolatu duzu peska batek hau? Baia izan nikoen orden batean kontatu baino egia egia esateko dena dena liberan egiteko ohitura daukat, alde batetik eh ba bibliografiaan eta o, ba ni hiri interesatzen deskian gaien inguruan idatzi izan dena irakurtzea ba hizkuntza erabileren inguruan izan euskararen inguruan edo bestelako hizkuntza gutxitoen inguruan beste tik dokumentazioa lortzea ba ba bigarren mailako iturriak esaten ziena ba, izan ba, bestelako ik, ba inkesteratik ateratako datuak, elkarteko datuak eta bar eta gero batez ere, neri gehienez aportatu diena edo basa koneko elkresketak, ba bertsolari gazteekin eta paralelko gazteekin eta eta beaketa, bai bertso saiotan, bai bertsoalekutan, bertso inguruko Ba, kintzeta be adu eretantzen diragiturriak. Mirenen esaanetan Ipar Euskal ergian hizkuntza eta bertsolaritza transmisioaren etenaren keska beti hor egon da. Eta horik izarteratzen da ere bertso munduan. E, lau pertsonona dira ikerketa egiten ainttan bertsgeitzaren inguruan, e, ba, lau beka desberdin baliatuz eta bueno, bakoitza zen oso ikuspei eh, desberinitatik media gehiago da eh ba, bertxo eskolek duten eragina gazteenek hizkuntza erabileran eta nere bueno, nik planteatzen dudana da balde batetik maila mikroan esango du edo maila txikian bertxe eskolan bertan gertatzen denak ba iztuna ahaldu no egiten duela balde batetik laur izan da ba bertxoragitzak berak bultatzen delako norbere pentsamentu kritikoa lantzea ba ofizio batieran zuteko ba pentsatu hori gai era bat ekiko zer segundu nik, nix zer segundu ki ni pertsonaiek zeran zugu 10aken berzekta no la eran horri ba, eta horrek behartzen gaitu askotan e, ba, ba, problematika berdinari ba ba perspektiba desberinetaki begiratzera eta horrek ba bueno pentsamendu kritikoareagotsen dola bestetik bat egiteko lehenengo baldintza gaizki egitea sumitzea da batean bat partean ongi eginaz sortzen inor eta ordan horrek bat eskolarako praktikak badara ba, eragiten du baitea ere lotxari, edo bainzat, konfianta esparru hortan lotxari aurre egitea, eta norberen gaitasunetan zinezpea, e, edo bainzat, dausartza. Eta horrek bakarraela, ba, ba, agentzia bat, eta aukera bat e, bertxosko ban hori praktikatzeko. Eta hori, ba, erabilgarria dela iztungisa ere, hizkuntza ba, gutxituaren erabiltzailu izateko, ba, ba, bete esparru batzten, ez? Eta, bueno, eta bestetik e, maila makroago batean, edo bainzat, ez bertso eskolan bertan bai eta bertso mundua deitzen diogun hortan, definitu gabe baino den eku lertzuen dugun hortan, ba, horre ba, ere badirela direlago oso sozializatzen direnak ez, ba, bertso munduan sartzea ez dela bakarrik bertsoa baizek eta horbai dela hizkuntraren ba, inguruko ideologia batzuk e, ba horretan ba, sarten gar horza singuratua gaude ez, eta bad bertso munduan edo behinzat Bertsoaren inguruan eratzen direnen jardueretan eta ba, beste beste silaba kotxapeketan ere ikusi zen, bai ideologia bat bai Salvadoren herria e, e, da gurutze hizkuntza bihotza horrekongi laburbiltzen duena, bai euskalduntasunare ekitzen dela hizkontzatik eta ideologia hori oso sartu dago bertsoegunetan eta hortan ere sozializatzen da, da bertsoeskolan dabilena. Eta azken azken puntu bezala zer sozializatzen den sartzen sartzenarenean, bai paralego kasuan baela bai hizkuntzaren eta bai bertsolaritzaren e, transmisioaren etenaren kezka ez eta guri iruditzen dugu orengo kezka dela ba xadodor eta matxina aurretik dait ba, egun dela osauntsu bertsolaritza eta eta gero egon dela etena, eta hor da horrela orain bizi berrite bat, baina atzera da bedattzen badu ipardeko bertsolaaritzen eten gabe dago transmisioaren kez xabadorreta makina etorri ziren da handik ere, ba orduko zaharrek nodaabait bazten kezka hori ez ez datorrrela gazteik haien angotik ere bai eta aurretik ere bai. Eta orduan ba, ba transmisioaren kesque hori ere ba sozializatzen dugula bertsu munduan eh sozializatzen garenean. Horria hmm. horria kontatuenuela. Eh keska hori aibatzen dozola, ez dakit eh bueno, bai e, aztertzeko aukera izan dozu. Zerlako, egoera dago, eh, ba barnekaldean, dakite barne kaldean, bueno, daude, barne eta kostaldea artean, hau da, ba, transmiseri dago kionez, eh, bueno, bertsolari gaztein dago kionez, ez dakite hori baitare be, eh, ikusi duzu, begiratu duzu? Ba, ba ikusi duz, baina ez nahiz eh, zehazki hori begiratzera joan orduan. Uh -huh. Ba, beste onork bezala kontatuko nizu, ke... Badirela noski diferentzia ket berades burriñak direla, ba transmisio bideak desbereñak dira. Bidea, e, ba, gure Aitona monen Belaunaldikoetan ba ba bada ba, ba, oraindik jende asko euskaraz dakiena, ese beste gutxiago Antaguchiago Baionan giletan niarritzen. Baina urtikara tawo ez dut eh historia harakatu. Aha. Ezago momentuan ze zerra, ora Osonge, esa que te, bueno, lana amaituta hemendik aurrera zer dokaso pentsatua egitea, ba lan honekin itzaldiak eh, eskaintzen jarrituko duzu edo pizka bate, ba bestelako bat dokaso. Bueno, ba norbait interesatzen maremasa yo, ba, kontatuko diot izan itzali formatuan edo tabernan edo dena delakoa. Mm -hmm. Ba oraindik ekostatuko ze pizka bat, eh, lana bukatzea ze, bueno, badaukate Bago eta haundi bat e, badago hor, e, datu piloat doz kator baita ere, baina hore informa falta faltazait eta azken, azken datuak bildu, interpretatuta, baur izango da, negitezia. Borda, horren ba, ditizka baterako da, okarlana. Sents honetan, xilaban, txapelketa osoan zehar, parte hartutako bertxolarik gaztiek, edota finalera hor bildu ziren eundaka gaztien presentzia, bertsolaritzaren transmisioa zihortatzeko eragina izanen duela uste du.